Abduhu, Resuluhu, emma ba'du, të gjitha falëndërimët, mirë njohet, janë për Zotin tonë të barëke vë të ala, Allahun kryusin e gjithsis, për shëndetjet, mëshira, bëkimet e Zotit të gjitha të grumbudhuara, bi Zotriju në pengamberve, njeriun më të mirë, bi si përfaqën e tokës, Muhamedin sallallahu aleyhi sallem, bi shokë të ti besnik, bi familët ti të ndërshme, dhe mbi gjithë muslimanët dhe së të ndjekin rrugën e timet e mirë dhe në ditën e gjëkimit. Dhe zërë të ndërshëm do të vazhdojmë e lejën Allahu Gjelle Waala në ciklin dhe vargën e ligjaratave në mbi ndërlidhjen dhe bashkimin mës e debit, etikës, moralit, edukatës dhe besimit. Kemi fillu vargët e ligjaratave i cili vargë Apo e cila tematik ka qene pa diskutuar Në mesin e muslimanve të par Po kemi përmenë se me kalimin e gjeneratave Me kalimin e brezave Me ndryshkjen e ilmit në përgjoksat e njerëzve Me humbjen e gjurmeve të dijes Asaj e cila ka qëndru në gjoksat e brezave të par të Kam fillu musliman gradualisht me shkull Me shkull nga themeli i fejse të tëre duke largu njënga një veprime, njënga një piesë copë të fejës Allah u gjellëvala dhe kaloj njerëzit në një fazë prej fazave ku largujnë piesë përbërse të fejës të të tërë ajo ka qenë dhe ledzohët në liber si diqka e pandar. Prej këtë tërë, nga se ka shumë, muslimanët përgjatë shekujve i është largu me dëshirë, me vullnetë pa vullnetë, me vedi e pa vedi i është largu shumë prej pjesëve të fes Allahu xhelel xelalu dhe ata janë mangsunë në kët pikë. prej tyre, prej këtij grumbulli është edhe edepi, është edukata, është sjellja, është morali, etika të folurit, të vepruarit, të qëndruarit, të heshturit, si heshtet, si folët, si ku vëndohet, si bisedohet. Çdo sen ka moral, ka edukatë Andaj fejë Allahu të barë kjovë të ala E ka fut këta Pes të besimit të akides Të akdit të lidjes Mes robit dhe Dhe zotit Andaj neve në këtë vargë Kemi zgjedh që të përmendimi Fjallë të Allahu gjellu ala Të pengamberi sallallahu alaihi sallem Dhe shpegim të djetarve Gësë ata janë Të denjë dhe meritor të shpegojnë Fjallë të zotit e barë kjovë të ala Se si Kurani shpalja e ka pa akidën dhe edukatën e debin të pandarë, të pandarë. Përmendëm edukatën me Allahun, përmendëm se ka edukatë me rësullin, të dërguarin, sallallahu aleyhi sallem, dhe egzistëm edukatë me njërzit. Neve jemi ende të edukatët me, me Allahun, gjellë vë ala. Për njëri ju ka edukatë me Allahun të barike, Pasta i kalon të edukatër rësulit, si du të me trajtu për nga mberin, sallallahu aleyhi, vësëllëm dhe në fund të raporti me, me njerës. Të gjitha janë prej fesë, të gjitha janë prej, prej besimit. Andaj, edukata është kalaja cilë e rrumë besimin. Nuk e kanë pranu shkijet islami në përshekuj, vetëm se me edukatë. Qa kanë po? Qa kanë po, tata? kan po edukat dhe janë interesu ku buron kjo edukat. Qëse edukata nuk është vetëm në të në të butshësh. Disa njerëz mendojnë se apo pyesin, "Hoxh, a është edukata mënyjt e butshësh?" Jo. Nuk është vetëm kjo, kjo pjesë e edukatës. Edukata është me dit kur të folsh si mëvol, kur të heshtësh si mëhesht, kur gjikosh si mëgjiku kur të shkruash si me shkrujt, kur të ligjerash si me ligjerue, kur të kuvendojsh me familje si me kuvendue, kur të bisedosh me vashortën si me bisedue, me e trajtu të gjdënjanin në haku në vetë, kështë definicionin maj parafër të djetarve. Edep është me pasë raport të mirë me gjdënjanin në vendin e vetë. A da i bëm ka imi ga vilu nga raporti maj madhë, edep i me Allahum, edukata me Zotin pastaj edukata me pengamberin ton, sallallahu a sellem, pastaj zbritin të, të krisat. Dhe gjënjora për të tëra është të ndërlidhur njona me tjetërën. Njona me tjetërën. Cë për tham njona me tjetërën? Nga se së mund është me gjetë, të pa edukuar me njerëzit, i edukuar me pengamberin. I pa edukuar me njerëzit, i edukuar me Allah. A këptutë? Nuk u mundesh me jetë. I ka prish ta total punë me këtë njerëz. Nuk dën mu sill me njerëz. Nuk dën me mbajt raport me njerëz, me vëllezër, me musliman, me shok, me dashamir, me familjar. E ky njerëj tjet i mirë me Allah. Sepse Allah nuk bam pa drejtësi, sikur të kish qani mirë me Allah, Allahu e kish nxjeros me edukat, me edab. Andaj kërë e ka lefdruhe njerin matë afur që e ka pasë, ka dhënë ti është me edhebë, unë të këmë bëq ështëto. Andaj në adith, ka ardhë adith dhaifë, adith i dobetë, djetarë të kanë dhënë, kuptimin e ka të sakë, se transmitohët se pengambinës e më ka dhënë, edhebëni rabbi fë ahsele të edhibi, më ka eduku zoti jemë dhe më ka përsos në edukimë shka e edukat më të mirë dhe më të madh se pejgamberi s.a.s. Alla këto tri edukata janë të ndërlidhura një ana me tjetrën. Njëri u është edukuar edu me njerëzit, se është i edukuar me Allahun, se është i edukuar me Resulin dhe smundet një ana me shkoput prej tjetrës. Edhe pse secila e ka vendin e vet, në nuk thonë se edukata me Allahun është e barabartë me njerëzit. Asnjëherë. Apo Zoti ajt ka urdhëruar mu kanë edukum Çishë po më ndem në na në tefsir, çka ka thënë Sheikh Risamut Ejmia se zgjuçon më me mendu di kush sa hadith është i barabartë me ajetin. Ajeti i barabartë me hadithin. Vetëm në aspektin juridik. Çana në aspektin juridik. Vetëm në dispozit, po edhe hadithi vjen ta vendosni dispozit. Hadithi vjen të në vjen ka zon çish më fal, çish më dhon zeqat. Por ç'ti kanë është i barabartë, se edhe ai t'jap xhikim. Mir po por ka kondicionit. Ai i barabartë Kushtë të, të me parabartë, ban shqip, ban i, i dhujtari, se dhët pengamberi parabartë me Allah unë gjellëvalën, e u dhu billa. Ajo është mursi, laj, dërgusi, Allah e ta dërguje, ata. Ajo robë, andaj, dhëtë me nda meselet, dhëtë me nda meselet. Thot i bënë kajim e lëgjëzije, përra se me kalutek edhebi me rësullin, me pengamberin, sallallahu aleyhi wasallem. Thot, O lë edheb huet dinu kullo. Edhebi është kitë feja. Kretë feja është edheb. Edukatë, moralë, vlerës sielës, sielë e mirë. Fe inne setra lë auratimi në lë edheb. Mbulimi i avretit është prej edhebit. Mbulimi i avretit është prej edhebit. A, kush mundë të tashë, pak ti angazhojmë trutë, Së i vonë qai mi këtë kët, -kët kapiten e kapru me kallëzu se e devjo për akidës, prej prej fes, prej Pesta i Mole. Nga lidhat, mbulimi i avretit i pjesëve të turpshme të njeriu, prej e debit. Ajo prej e debit është dihet, se më dal dikush në hudhull i zhveshur në rrugë, kan më dhoni çmendur. Kan më dhoni çmendur apo? Edhe në ligjet e shkive më dal i zhveshur është e ndaluar. Me dal i zhveshur nëpër ligjet kushtetutave e jo besimtarëve të morrin, të dveshin. Pse, së është jashtë të kretë moralit, jashtë të kretë moralit, ama pse zhveshin atë atë tjerat, s'ka problem, për qalime caktuara. Mirë po me dalët komplet i zhveshur, o është jashtë moralit, po pse është prej fes, edhe, edebi, edhe pse edhebje është prej manit, se njeri ju nëse nuk e mbulan avretin, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Nëse nuk e mbulon avretin, nuk ka namaz. Së mund është me avret të shplumë më falë. Mirë po pa namaz, a më bëngoj kafeja, po nëse për edhënësën ka thonë, namaz është ty u e, e fesë, pa ta nuk qëndronë. A dhe ka thonë, mbulimi i avretit është edep. Pra shiko, se ndët kur mos i shikoni prini kandit. Këtheni gjithmonë, nga shumë kande, që mi shikonë ma mirë. A dhe Kurani e të rajton një nxarje nga shumë kande. Pse valë? Për, për të zgullu e më mirë. Për të zgullu e më mirë. Vë lë vëdu'u vë guslu lë gjenabeti minë lë edhebë. Abdesi, gusli është prej edepit. Abdes është prej edepit. Pse prej edepit? Se nuk gdilet para Allah o që gjithë dush ti. Njëherë, pasrojo, ndiju i pasëtër, Mdiju i qilë tërtë Pas ta i dilë për para Allahu gjellëvala Pro shika Allahu që që ka lidhë Nuk mundi me dalë që ishdo një para muhe Pro ka një lojë e debi Kini mu pastruhe Ka kini mur abdes Po nëse jeni gjunub Atër kini me mur gusën A djetarët e muslimanve kanë thonë Gusli Prej gjunub lëkit është veqëri e muslimanve Prej kret njerëzve shka egzistojnë Pse valë nga se milet të tjera popu i tjerë, qofshin me fe, qofshin pa fe qofshin me fe të deviju me qofshin me hiq pa fe ata nuk shofin arsye pse mula pas mardhonjeve intime me bashortet pse val, nuk se nuk ka nuk ka logik pse mula, i lan durt amë nuk ka nevoj me mula ki trupi se sështë për lang nuk është, nuk është një los mirë po, o është një loja dhe këtë tjetër to që ajo palca e feston është një dep me me të vërtetë ti nuk e njohos, do të kemi të fol perfekt çka kemi të thon. Uji i dalur nga njeriu pas marrëdhënies vintime nuk është i i i fllihur, nuk është i ndit. Argumenti më të madh që më përmend se prej tij formohet njeriu. Prej tij jove është njeriu, pejgambert e formuan prej prej ujit të dalur nga nga nona dhe baba. Mir po, ai nuk është i ndit. A do pse lajmineve? Pse lajmineve? kur është hikmeti bazamenti i guslit se ti kur procesosh me at vepër ta kryesh at vepër pastaj ke nevojë për ibadat apo nëse shiko gusli kur është vaxhib kur ti je kohë kur ti je kohë për shemb nëse njeriu ojba xhunub pas sabait e ka vënë sabain është bëj xhunub ai nuk obligohet me gusl Deri sa të thire drejka Madje jove qka që Nuk obligohet me gusër Deri sa ti rezikohet koha E drejkës Qa ka lidhe gusëli me drejkën Se që tu është lidhja A i mënët me vepru e me dho shumë pun Pse nga sekundrejt njës Kret pun mënët me kry Mënët me shkum pun e mënët me ard Se ka pas obligim më la Mirë po ku të vjene koha me dalë para dhaut Jo Po ka nga luthet se atë Ska lidhje, nuk ka dhert du është mu pastru. Pse, se nuk i takon medal për para Allahot, ati ki krije një proces që është një tim, është avrët, është avrët. Andaj për nga meri sallallahu aleyhi sallam ka thonë se Allah është më meritori që meritori në me posë dur për ti. Andaj ka thonë, gusli është edep, edep është, se shko kuptim tjetër, andaj të të tjerët nuk eqziston kjo. Pse, se ato shkan i badet, Nuk i pojnë i badet sikur neve, Allahu Gjelle, Gjelle wa Ale. Wa të tata huru minel khubthi, minel edep. Me u e largu flictinën, është edep. A është edep? Mësmetar, era e në dytë, dhe me më, më kani pastrunë, është edep. është edep. Argumensë është edep, se pak me ardhë era e dikuj, mi ardhë era e dikuj, qësë në duronë, qabanti? Nëse, a, nëse nuk e ki shumë tafërt, mundohë është me gjithë dhe rrugë sa më shpetë Me i ka po, se? Se s'mon është me durua, qështu është një riu A në ka thonë, pastrimi për e ndytsirave është edheb, është moral Hatta e kife bejnë e edhejillahi tahiran E kretë këto edhebja ka po Allah Që kur dalë e për parati me qenë i pastër, tahir Me qenë i pastër Wlehada kan yastahibuna an yatajammala ar-rajulu fi salatihi lilwuqufi bayna yadayhi rabbihi. Andaj brezat e par e kishin te polçyer, ç'njeriu muzbukurona maksimum kur del para Allahu xha lwala. Si do ta përmend me prej edepeve, muzbukuroi njeriu kur del per namaz, e ç'është emet e bashkohasve ton. Zbukurohon fatketsish per ceremonite e tandryshme, zbukurohon per Ahen jo të ndryshme, zbukurohon për dasmë të ndryshme, zbukurohon për velime të ndryshme, suneti të ndryshme, zbukurohet me veshën, më të mirë çaja ka gojë shtëpia. Kështu e selekton me selektimin më të preciz. Dhe 3-4 herë apo 10 herë pyetet, njëri me tjetrin, a do komi ras dokom? Mos shkoj kështu. Para kujn Allah, para një njeriu çti. Mos shkoft, pak më yolçeti. Po po, po shkoj me mendimin më të mirë, barabart me tie zbukurosh maksimum. Dorso në namaz çfarë do të shkatëllojnë. Kjo është argument se kemi kuptuar fein. Kjo është argument. Allahu Shejkhu Sami al-Taimia e ka pas bukurimin para urdhrave. Urdhrave çdo ta përmendni. Wa sami'tu Shejkh al-Islam ibn Mutaymiya rahimahullah thati muqayimi e ku mund dëgjoj Shejkhul Sami al-Taimia hoy jeni ti Allahu mëshiroft duke thonë amara Allahu bi qadrin zaidin ala sitril awrati fi salat. Allahu ka urdhëruar Me urdhër shtesë në mbulimin e avretit. Çfarë urdhri shtesë? Thot wa huwa akhdhuz zinah. Do të thotë marrja e bukurimit. Fa qala ta al katan allahu jalla wala khuzuz zinatakum inda kulli masjidin. Marrni bukurimin tuaj në çdo mesjid. Ka në çdo vend fali. Në çdo vend fali veqal al amr be akhd al zina la bi sitr al awra allahut thot ka urdhuruar me mor zbukurimin ajo shtes se njeriu kur zbukurohet aj e kam lua vret po zbukurues shtes at thot e kum dëgjosh eksamin te mia se ka komentuar kët ayat se os prej edebit me allahun jellwala njeriu mu zbukuroa se os duke dal per para madhrisatina te bareke wataala Vë këna li ba'odhës salaf hulletun bi meblegin adhimin dhe minelman Tha di përnë bon kajimi, duke shembuli me, me, me praktikë thot ka qenë tradite disa brezave të parë, për njëzve të parë se ka pas kostum dhe veshje dhe petk të shtrajt me pasurit të madhe e ka ble vë këna jelbesu ha vakt të së salaf e ka pas vetëm për namaz petkën ma shtrajt e ka pas vetëm për namaz vë këna kul dhe thoshtë të rabbi e haku men të gjemmel të lehu fi salati zothi jam është ma meritori i cili meritori më ju zbukuru në namazin tem apo qëkoni subhala kjo mjerim i rriju del për para allah dhe veshët qka ti qëlloje dhe shkondarësëm ka rike rri qështu qështu rrin ka rike kur gjo nuk ban është zbukurue me më zbukurimin më të madhë dhe po e pyte cili cila pozit është me madhë allah qëtua Apo, a i ka më martuve, njëri. A i ka më martu, këtu ke dalë për Allahu Gjellu Ala. Cila meriton ma shumë me, me kanë e madrume, namazi. A ti, a ti, ki urdër ndër një herë, a ti është urdër me shku, kërë thire një vla muslimal. Po, ka arsye shumë matleta, po edhe nëse së shkon, s'ka gajle, e ki një gjuna, po së dalë për e feje. Po, mësë më falë, mëshë më adhe. Rëzikon me dalë për e feje së Allahu Gjellu Ala. Megjithëse ata njerëzit e shohin namaz, pastaj vijnë dhe pypsin, a bën me falë me pijamë apo jo? Ja? Lejo të falë me pijamë. Nuk ka problem. Nuk s'aja është mbulemi e avretit. Po çfarë navozi është ai i cili falet me me me xhendje? Dallai, kjo është një pritëlashe bashkëore ku njerëzit nuk e kanë kuptuar mallrin e Allahu xhelalu ala. Ka, ndoshta për njerëz, asnjëherë nuk i ka nuk i ka shku mendja me e vesh pejt ku të mëmir çka ka për në xhami. Që nuk do me dhonë me shku me blejë për te mundësive tua. Qatë shka e ki matë mirën? Qatë shka e ki matë mirën? Pasaj thotë, Vë ma'lum, enë Allahe subhanahu, vë teala ju hibbu enjëra, etara nirmëtihi, alë abdihi. Thotë kjo përshka kësa Allahu, e domë që me japa robit një metin. Këllohu ta ka dhonë, do me pa. Matë mirë shka e ki, do me pa të ti dvesht. Ku eshe? Në gjami. Kur dilësh për paratina. Këllohu ta ka dhonë, Dënë me e pa, Allah, u të barëke, u të ala. Jo dësë morët, që janë më haqli? Allah është më haqli me të pa veshën e mirë në trupin tanë, parfumin e mirë. Andaj për nga mbira, a.s. që ka thënë në hadith, dhe se ne ka të rëspëdhim, Ebu Dawudit, Tirmidiju dhe Ahmedit, ka thënë, ilbisumin e thijabil bajadë, dhe shni, petkat e bardat jua ja, fe inë në ha minë, se ato janë prej, kjeri, atë janë prej matë mirëve prej matë mirëve petka pse të bardha nga se njëri ju me bardh dhe shonë edhe energi pozitive dhe shonë energi dhe njërë pozitive anda ketë që është e duke me posë në prani mendore shpirtrorë dhe fizike besimtarët që kur të vinë në namazë Leta din se madhështia e Zotit është më haklije Dhe më meritore dhe më medinjetet Që të zbukurohët njëriju për para madhështi së ti La si e ma idha wakafebejne jedej Veçënërish kur del për para Allahot Veçënërish kur del për para Allahot Fe ahsenu ma wakafebejne jedejhi bimë labisihi Wa ni'metihi leti elbesehu ijaha dhahiran vë batina Andaj, duhet njëriju me ma e zxedh Më të mirën që ka e ka edhe me hedhë për mi dhe matë mirën në qëka e ka prej për brenda ajo është sinceriteti madhërimi do më ma thonë Allah u dëmë që robin me po prej brenda kristal të ciltër të pastër me sinceritet e ka ullë kohë që të dashofmi prej e debi të shme ullë kohë në namaz brenda është pastru mirë zbukuru mirë dhe prej për jashtë zbukuru Allah u dëmë i po dini me jetët prej jashtë d Waqif për fara Allahu tëbareke Për e dhe dhe dhe bën qajimi Naha nëbiyu sallallahu alaihi sallam El musalli e en jërfa' basarahu ila s-sema Për e dhebët është Që kan dalu për nga mbëri alaihi s-salatu s-salam Atajë që lë jëjdu ke fal Që mështë të ngri të shikimin Drejt që jëllit Drejt që jëllit Fësëmiëtu shëjkha l-islam E kan dëgju shëjkha l-islam ibne taymiya qaddas allah ruha allah ja ndriçop shpirtin e yakul duke thënë hadha min kamal adab is sala ki osh prej edebit to plot në na namaz mos me grit shikimin larg an yaqif al abd bayna yaday rabbihi mutriqa çtë vendoset të rrin robi përpara Zotit të tij mutriqan me kokë të ulur mutriqa me kokë të ulur, xhafidan tarafahu ila al-ard, e qal shur shikimin drejt tokës. Pra ja ul kokën dhe shikimin e ki poshtë. Që do ta shoh me kur të vin në në kaptinat e fekut se ku duhet me e vendos shikimin njeriu gjat namazit. Wala yarfa basara ila fawq, do nuk e ngrit shikimin lart. Nuk e ngrit shikimin lart. Qal والجهميه لما لم يفقهوا هذا الادب ولا عرفوه فاجهميت kur nuk e kan kuptu kët edh dhe nuk e kan kap fiqhul iktihadithi dhunnu an hadha dalil ala an Allah laysa fawqa samawatihi ala arshih atakan mendu se Allah nuk është mbi qijet e tij dhe mbi arshin e tij pse kam axhber beh an-nafsihi siç ka lëmbruar Allahu për vetveten e tij, u tafaqat alaihi rasuluhu u jami ahle ahle sunna. Dhe janë pyetur të gjithë të dërguarit dhe të gjithë el-sunnites se Allahu e çndron mbi arsh. Qala wa hadha min jahlihim. Ka thonë ibn Taymija, kjo a prej jahlit? Të tjerë, bel hadha dalilu liman aqila an ar-rasul. Madje kësh kundërta të të e tjerë. Duke e kanë kuptuar. Nuk e kanë kuptuar. A e kuptoni xehmit? çfarë do të më thonë? Pejgamberi alayhis salatu was salam ka ndaluar që njeriu ka ngrit shikimin në qiell. Kuroj duke u fjal. Pse? Sepse ai është gjithmonë e të nuk guxon më ngrit se faktikisht kur e kia për të përpara, kur e kia të përpara të sigur spekshirat po e çon kokën lart. Thotë më të mia, kjo është kundërta. Kjo është e kundrta, kjo amin njëhlihim Belhëve dhe lil Kjo është argument Kush kupton fjallën e rësulit Kush e kupton fjallën e pengamirit Sëllëm -kundr Në kundrta në mëndimit të të tëra Idhminel edhebi ma al-muluk Anel waqif e bejna e dihim Jut të riku ila l-ard Se prej edhebit me mbretërit është kush ju del për para Me ullë shikimin E mos me këshirë për pjetë Mësme këshirë për pjetë Dhe asë mësme këshirë direkt ata Asë mësme këshirë për pjetë Së është në në qëpemi ati Dhe asë, asë shka Asë mësme këshirë ata direkt Po që që është, është dhejpin më mbretërit është me ullë që kimin E qëfar me ndohët për mbretën e mbretërve Allah unë gjellë vë ala Vë samiqëtu hu je kul Dhe kalonë në meselë tjetër për mesharue rezumen e kësaj mesele. Allahu gjellëvala qëndron bjarëshin që e ti. Nërsa për nga meri, s.a.v. ka thamë, kur njëriju delë për para Allahu gjellëvala, Allahu i delë për para. Allahu i delë për para. Kjo nuk është bitë tenakut, kjo nuk është kontradikt, nga se tekset shëriatike nuk nënkuptohen me përmasat dhe matematika dhe vizoret tona. Abo, nuk kuptohen me vizoret tona. Po kuptohen me atash e ka shpott Allahu جل والہ. Allahu çëndron beorchin e ti, çuditakon madrisën e ti. Dhe kur del robin namaz, ai del përpara. Dhe për edipit do të më ul kokën. Pse se nuk ban me krasum adoleshtin tonë, mosën për masën tonë, me përmasat e ati جل والہ. Nga sa jesh i jashtë zamanit dhe jashtë matematikave tua dhe jashtë hapësirave tua. Ai nuk e ka Menja kemi thonë, la të driku ulepësarë, nuk e ka pëshikimi ata, te bareke, vete alla. Mi për prejedejmit është që mës me shikue nga qildi. Andaj, Sheku Sëmetimia ka këthim mbrap shtë aditin. Ka thënë aditin, adhë në gëvendet ajo në qild. Ajo është në qild. Po pse ka ndalu me shikue drejtë në qild, se nuk lejot në mbretin me shikue drejtë për drejtë? Po, du të me ullë kokën. Du të me ullë kokën nga se je, rop dhe meriton me ul kokën para madhështisë së tij. Çtetra prej debat, ka thon se tu hu i qol, ekum do ju Ibn Taymija do të thon, fi nehihi sallallahu alaihi wasallam an qira'at al-quran fi ruku'i was-sujud. Por urtsin dhe sekretin se pse ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mulexue Kur'anin në sejsë dhe ruku'. Që do ju të gjithë se nuk lejohet të lexo Kur'anin në sejsë dhe ruku'. Nuk lejohet të lexo Kur'an. Edhe do të kan bëlemizu pse? Sheikhul Islam Taymi dhe Ibn Qayyim al-Jawziyyah ata në shumicën e rastave nuk naqen me me largimin e illës, me mos me injorimin e urtësisë. Maksimum shikon ku është urtësia. Dhe thotë Ibn Qayyim me kum dëgjohu ozin duke treguar ku është urtësia. Shikonë çfarë stimbate dhe konkludimi dhe përfundimi vjen Sheikhul Islam Taymi në kët hadith. Innal inal Qur'an ashraful kalam sepse Kurani është fjala më e madhe. Wohu kelamullah, da shallallahu. Wohalata ar-ruk'i was-sujud halata adh-dhulli wal-khifad. E gjendja e rukus dhe sujudit, në sejdës janë gjendje për ulje dhe nënçmim. Min al-abd qona robet. Fa min al-adab ma kalamilla, pra e debit me fjalën e Zotit, en la yuqra fi hatain al-halatain prej edhebit me fjallën e Zotit është që mos të ledzohet në gjendjet e në nëshmuar e këptu të ndalesëm? ka ndalu me ledzohet në Kur'an kur në sejtje në rëku pse? se kur jenë sejtje jetu në nëshmu kur jenë rëku jetu ke unë nëshmu e në këto di gjendje kur ti jetu në nëshmu nuk e lezojnë fjallën e madhe po vetëm shprej shpreje që ka argumentojnë për për nëshmim për robri, e lut, e madron subhana rabbi el ad si sprej. Pse gasohesh gjendje e e ulur. Gjendje e e ndjmuar e robit. Pastaj thot: "Wa yakunu yeah halu al-qiyami wal-intisabi awla bih." Në gjendjen e kiamet, kur je ngritur dhe je i drejtuar, kjo është më përshtatshme, për, për më lexo fjalën e Allahut te barekehu te ala. Pse? Se je ngritur. A shikonë shehadësh që ka shkuar nderimin dhe edebin me fjalën e Allahut te bareke wa taala kurien qiyam e kohie me lexu kuranit kurien se ish dai kohie mundun zhmu e nuk lezohet kuran wa min al adabi ma allah e prej devit me allah on es el la yastaqbil baytahu wa la yastadbiruhu in qada i hajat al insan prej devit me allah on es c gat kryerse nevojave fizjologjike mos ta drejtohet as mos tja kthen spinen kujna çapës allah tabaraka wa taala kim bërmën në fika çu kujto që ka adithë të së dhe ka të rëspetue sa i Bukhari, sa i Muslim, nga ebi Orera, Sërmani, ebi Ejubel, el, ebi Ejubi, e nësari, se nuk lejohet njëri kur është duke kri nevojnë, nuk thik ka kibla, apo me ak thik shpinën kibles, pse e dëp me shtëpin e Zotit, e dëp me shtëpin e Allah të Mareke vë të Ala. Anda i thotë, i mënkaj me gjëzije e, e vërteta prej mendimeve të djetarëve është se kjo ndalesë e përfshim edhe shtëpit edhe fushat nga se ka djetarë kanë polimizu nga se ka dhonë në fush është ma e rept ndalesa ndërse nga shtëpi është pak ma e letë pëse se s'ki ku me qu që ashtu ka qëlua nëse i mënkaj me gjëzije dhe jo rejedevit është mos me e këthije ftyrën dhe dhe shpinën, nga se je duke kryer proces të ulur, të ndit, të ligje, duke pastruar dhe duke larguar mbeturinë breve të vetës. Andajsh për e devit me Allahu, mos mukthi ka nga shtëpia e ti, nga kibla dhe mos mjaqti shpinën. Për e devit me Allahun Tebareke وتعالى ومن الادب مع الله. Ne për e devit me Allahun është fil wuqufi baina yadayhi fi ssalati wad'u al-yumna ala al-yusra hala qiyamati al-qiraa prej edemit ma Allahun është kër njeri është në qijam duke u falë në namaz vendosja e të djathës mbi të majtën gjatë gjendje së lezimit thot fa fil muatta li malik an sehelin ibn Saad ennehu min e sunne është rësmetue në muatta ta iman malikut nga sehel ibn Saad se është prej sunnetit vendosja e të djathës mbi të majtën وكان الناس يؤمرون به ده janë urdhëruar njerëzit që të vendosin djallë that mbi të majtat voilà raibe انه من آداب الوقوف بين يدي الملوك والأعظماء فلاصë nuk ka dyshim se kjo ka të qenë edep e vendosjes paraçjes përpara mbretërve gjithmonë njerëzit që janë paraçit para, para mbretërve e kanë vendos djallë thën mbi të majtë domethënë kanë ndejt si miskin përpara kryetarëve Kërë ka ndajtë para kretarit, ka ndajtë si miskin. Fe adhimul udhama e haqqubeh, ma i madhit mdhej dhe është ma meritor për ketë. Menejtë për parati në gjendje të sukurit, pumënirës, dhullit në nëshmimit dhe përshmimit vedvetës. Andaj, këto e debe dëshmi pas praniqme kër të falesh. Pse, pse, pse të ka thonë vënoj dhurt këto? Pse të ka thonë? Shikon njëzit sot ma shumë polimizojnë. A në gjyks, a nërk kren kanor në hadithe kren kanor të ulemot andaj i Muhamedit kur e kanë pitë ka thon ku dujsh vendosi ku dujsh vendosi si dujsh në korthiz si dujsh gërthës si dujsh mikërthës mirë po më e madhe se kjo vlezë rrost sa e ndin miskin looking fukar allokin kur ti vendos të duj përpara Allahu xhallahu ala sa ti ndjen fukar allokse për para kujna që dal e jo me me e ndjesa ai drejtova mirasi drejtova s'është qëllimi kjo qëllime është më mundi fukara për para allahut i varvër për para allahut e bareke wa te ala wa fissalat, dhe prej edhebit me allahun është menet i qetë në namaz menet i qetë në namaz pra mas me lëviz a dojt të me njënë që të sija në namaz është shartë rukën që të sija në namaz është rukën pëse kjo prej edhebit së mund është edhe jetë u falë edhe ban lëvizje kjo nuk është prej edhebit Oda pengaimei alayhi salatu wassalam, edhe me njerzi kur ka fon, nëse e ka thirr prej mbrapa, u shkthi komplet me trup, jo si na, vetë e ktheim kryen. Çfarë thave? Jo komplet u shkthi. Edhe ka kishin sy, edhe ka lanë me kry mohabetin. Sot subhanallahu do tashojm pra e devit, mos i, i përshpejtojm do bit. Pra e devit me njerz. Osh me lanë me fon. Edhe mos me e nxit, mos më shkaktu të lashë, mos më kuptuar se vësh ti po do me fon jo, me lanë me volë, me lanë me shprejë, me lanë me shprejë, adhe imë Mahmedi, imë Mahmedi, kur ka folë me njërë zivë lezër, gati, kur, masë shumë di ka përdojë, po, jo, nuk banë, së në ka arë që shtu, që ka shtu, veç që shtu ka folë, nuk në ka arë trasmetime kështu, nuk i kemi gjetë, nuk i kemi gjetë një thartë së në jetit kështu, që kësa shprejet vogla, dikalla ato tjert me fol. S'ka fol. Andaj dietart e kanë pas për e debet mos me folshëm. Sot është është telashe me me disa njerëz se nuk le me fol. Nuk le me vol. Kjo është prej mangësisë së e debet. Andaj prej wala, për e debet me Allahun xhallahu ala është njeriu me çeni çejt përpara Allahut te bareke tu ala. Wa adabuhu fi istima' al-qira'ati e njullqia sëmëa vë huë shëhid prej edepit në dëgjimin e fjallës a Allahu Gjellu Ala është e njullqia sëmëa qëfar shpreja kur anohet dhe mardhështore kjo na e kemi përkëthije ka përkëthije shërifa mejte ka përkëthije ato e, dhe më përkëthije së të gjuën ton të jesh i koncentruar dhe i përqëndruar në dëgjim mirë po shpreja kur anohet që të të të të të të të të të të t ai yulqi as-sama ilqa osh me gjujt ilqa osh me gjujt alqa kajujt yulqi as-sama me gjujt dëgjimin me gjujt çka kuran ka thon kë me gjujt dëgjimin çfarë do të kuptimi ka shikoni se shprehja kuranore është shumë mëlloja shumë mëlloja me gjujt dëgjimin sikur ti më nuk nin diçka tjetër se e ke gjujt dëgjimin vetë atje A e kuptu? Jullë në kisëmë, kër e dëgjënë Kur'anin, a e ka gjujtë veshën në veçë vesh Kur'an, me e thirë më dikush kisë njën, nuk e njën, se e ka dhonë veshën në veçë vesh që aty, a e kuptu pëse se kuptu njësot Kur'anin, a e ngonë Kur'an, qëllë Facebookin, qëllë ata, që a thave ti, që a thave aj, edhe me sani qëshme kuptu Kur'anin, nuk kuptu su Kur'anin, Kur'ani do të gjendje madhë ma juvej veshë me dawn vesh, me çfarë Allahu xelloa. Kjo për edep. Wohu shahid dhe me çeli pranëshum. Ka tani Bukaym al-Juzaini ibn Fawaid, ai qel e ka pru fizikën dhe ngasë veshë është mjet. Veshë është mjet, zemra shëllim. Çu që ka thënë në librin e tij al-Fawaid, dobit këta jo në librin. Veshë është mjet, zemra shëllim. I ka përmbledh tudiat për me ardhet të dobia. E xhun veshin dëgjon mirë dhe I e i pranishëm me zemër, pra nuk e le zemën dikun tjetër. Andaj, vesh i e merë dhe e në zemër, dhe arrije qëllimi. Andaj, apo ndikoj ka edebi në akide, ndikon, si ndikon, se nësë s'ki e dhe më kurani së në e merë vesh me selën. Nuk e merë vesh me selën. Andaj, djetarë kanë dhonë, ky ilmë nuk vjenë me të ngut me. Ata shka e kanë ngutë, nuk e kanë arritë kurë. Mani st'ajjal shay'an qabl awani uqib bihirmani. Kta'a kan por me dor ket dietar. Kusha por shpejton nje send para kohës së vet. Privot me arritje. Nuk arrin. ka arrim. Ka thon Qatada, ka thon Qatada mufasiri, pri mufasirave te tabeineve, ka, ka thon kuj del dhe ma lixerata dhe shkruan per para pjekuris. Për para në, në dhe gjithë, për para se mu ba të mamë, ka thonë kërritët në kohën e vetë. Dhe më ne ka përshmitu një kohë, ama në kërritë më ne ka në kohën e vetë. Ku është ligëronë për para vaktit? Kërritët në kohën e vaktit. Pse valë? Se duhet me pas edep. Anda ka thonë imam maliku, dhe eri sa kanë në nëshkrytë për mu, shtadhët ulema, se ku më mërë këtë mu ba mufti. Kurë? Adaj, shiko që është ndikon e debi Nëse s'ki e debi me Koranën, së më përfiton për e Koranën Nuk më nëshme përfitu e ti Me Koranën dora e ki mendikon tjetër Duhë është me u zhvesh Për libri në Zotit Tabareke ta Pasaj thot Edabuhu fër rrukui Enjestawie wa ju addhimar Allahe Teala Hatta lajekune fër kalbi i shejun Aqdhamu min Dhe për e debit në rruku me Allahun është Qëtë këtë drejtojt Me madhru dhe me ndje Dhe mësë të ketë në zemë në titi që kamat madhësë allahu të barëke vëtë alë Wa jë të da'al, wa jë të saghër Fi nëfësihi hëtta jë kune eqalle minë lëhëba Lë ta zvogloje vetën Lë ta ule vetën Deli sa mësë të shope vetën madh vogëllë Sësa frima Si era Kur farvlejre, mësë me pasë Për para allahu të barëke Wa të alë Wa lë mëqësud Ta të të bënë qajimi Qëllimi nga kjo çka e përmendëm është en el adab me Allah te bareka we teala huwa el qiyam bi dine. Qëllimi është më kallzuar se adebi me Zotin Allahun te bareka we teala është zbatimi i fesë së tij. Pa adab zbaton fesja, pa edukat nuk ka fe, pa moral ska fe, pa ngritje mbi etika të larta nuk ka mundësi mund të bajt një fe onda pejgamberi alayhi salatu wasalam është lavdruar nga ana Allahut me xuluk me vlera morale ka thënë Abdullah ibn Abbasu wa huwa ad-din al-islam aish feja islame ja ka thujt fein islame edep etik vlerë dhe virtut wa ta'addu bi adabeh zahiran wa batinan dhe çollimi është i monkai al-juzia që njeriu të stoliset me edebet e fejës Allah u gjellë u ala, dha ahiran në vebatin e, prej përjasht dhe prej përbërnda, prej përjasht dhe prej përbërnda, prej përjasht mbulimi a vretit, zbukurimi, pastrimi, lërgimin dhe cërave, dhe më përbërnda, sinceritet, transparent, mësme pas hipokrizi, mësme pas diftyrsi, mësme t'interesu se qka po thoi njërzit, a, sot shikosu përthagë Allah, këta du të me thalë dhe zërë, ta duhet me thonë të të kaluarën para disa viteve dhe zrit të cilat kanë kanë manifestu e the më thelpsore dhe më bërthamore nuk e kanë qojt kokën nga pala nga pala më pak e njërë me fejnë Allahu Gjellewala e përkacuar në medhevin e buanipës dhe kanë thonë, mos të interesojë që ka thonë njërëzit apo sotë kthehet bumerengin e të njëjtën. Apo dhe smuret dhe ju kanë thonë njerëzve ti s'un po dal pi me dhëbit tënd dhe sot s'un dalin për me dhëbit krijuar në në mesin e, e këtyre tjetrave. Apo. A e kuptot? E akuzon tjetrën se s'un po dal për fanatizmit dhe bie po të njëjtin fanatizëm se s'muresh me dal për mentalitetin që është krijuar në në rrethana të caktuara. Pse? Gjasë nuk ka shëjë për All-llah, për All-llah dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lazer sahabeve nuk i ka interesuar se Bubekri çka thot. Kjo nuk do më don medal kundër Bubekrit. Së kështu njerëzit sot i kupton. Kur ka thonë Imam Ahmedi, "O musliman, këshir në hadithin." Çka ka thonë? Ti të ka thonë. Është të ka thonë ti jo vëlla, se ti sune këshir hadithin. Vallallahi sune këshir hadithin. Betonat në Allahin dhe djetarët janë betu Në emran dhe cilëzit e Allah Se ti sune këshirë hadithin Qe unë të japë libret e hadithit Në mush me mdalë, me një dispozit Qili hadith është i dopt Kretë libret të japë Nja vetëm Me dhonë qikë hadithit, i doptë koka Për një trasmetus Me muj, lip me muj Dhe ti praje në fund të cëli asht I dopti dhe cëli ashti forti Voli për masën e gjallë Ana Mekmidet fjala e Imam Ahmedit ka thënë Ahmedi këshira hadithin, cilin hadith? Cilin hadith? Pacërim ta ka përkthyer dikush, që i ka marrë me erë për përkthim, Allah e shpërblet formulën, i cili është mundu me afrua, por nuk është ajo ditë se s'ka folë Shej pejgamberi selam. As nuk janë istidlalat të shqip, mënyrat e argumentimit shqip, as nuk e ka shpreh ashtu, nuk e ka shpreh. Direktorë e ndalojnë transmetimin e hadithit në gjuhën arabe, jo me shprejën për një Amerike. Përshë e më për një nësëm e ka thonë një hadith, djetartë e ndalojnë me, me transmitu këtë hadith, me shprejë arabisht, ama jo me qëta shë e ka thonë me nësëra. Shë e më për një nësëm e ka thonë një, një, një shprejë. Bë, la ehadukum, ju minu e ha dukum, hatta ju hibbeli nefsi jima ju hibbu, La ju, la ju minu e hadukum, hatta ju hibbeli e khihima ju hibbuli nëfsi. Nuk beson joni për juve dhe se ta doje për vlaun, atë që ka do për vetën. Fjalla hub ka shumë shprejje. Nuk e lojon djetartë me prun një shprejje qëtër. Pse? Se aje ka të dasht hubbin me përmend. Hub ju hibbu, ju hibbu. E që ka dhu shqip? Që ka dhu anglisht, frangisht? Ska dhe la la jo. Ja. Ajo ka argumentin, allëgodan sheh qeli saman te me në librin Iqtida sirat almustaqim me pajtimin e kët ulëmave e terxhe mu lëse bil Qur'an, përkthimi s'është Qur'an. S'është Qur'an. Nuk është ngrit njerëz argumenti me argumentin e përkthim, nuk është ngrit. Jo është ngrit me bazën e kuptimeve. Se baza e kuptimeve është diçka tjetër, ama jo me përkthim, ngasë përkthimi është studimi i një studiusi, vjen një tjetër thotë s'është ashtu. Çfarë bante? Djen, ka thonë Sherifi kështu djenai Ajë kjetëri të thëtë nuk është kështu, ajë janë kjetëri në dhërë kështu, ti qka banë këtë rastë? Dhe kujdesh dhe zërë, kujdesh me edepët dhe edukatët me hadithin e pengamberi sallallahu aleyhi wasallem. Aja qka dhe ishtë atë tamë këtu është një mesej dhe shumë e rëndësishme. Medal nga fanatizmi edhe pse nëse e ki simbolin që je kunder fanatizmit. Apo medal për fanatizmi, se nuk është fanatizme dhe është me dhejbin e hane Dhe kao fanatizme dhe më të hebin hanbelive Që ka përmeni imam dhe hebin në sijar A'lamu në nubela Wa minel mutaqësibet il hanabila Wa mutaqësibet il hanefija Wa mutaqësibet il shafiqe Wa mutaqësibet il malikija Wa mutaqësibet il dhahirija Fanatika për i hanbelive Fanatika për i hanefive Fanatika shafiqe Fanatika hanbeli Fanatika t'ibni hazmit Shonë fanatika Andaj, se ki dorë për i një fanatizmit Zdo me dorë se ki dorë për fanat Fa i u j vetëm çkaqatal Allah, qe qato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të tjerat janë ndihmuese, o po këu nuk nën në kupton ti me dalë kundër as teve. Që nuk nën kupton. Andaj kur ka thon Ahmedi, merr ne hadithin, kur ka thon Shafeiu, kshirnë ku kena morr, kur ka thon Ibanifia, kshirnë pikut ka morone, mos e kshirnë fjalën tëme. A di ku ti ka drejtuar me këtë fjalë aj? A di ne ku do ka drejtu? Nzoncave. Nzonca që janë gon, tu mri gradën e tina. E mëo armë e ka pason Xhans Buhariun, e ka pason Xhans e Abu Davudin, vjen kë i, i i shekullit të 15 thot për ne e ka pas. Për ti e ka pas. Nuk e ka pas për ti, jo oh, vloj doshë. E ka pas për e Abu Davudin, për Imam Buhariun, e ka pas për e Buzuran, e ka pas për Ali ibn Medinë misti me mur hadithin, jo për ti je, jo për ti je. Andaj duhet e dep me pas me këtu ulema, mës me përdhos fjallën e ti, mës me përdhos fjallën e ti. A dini pëse? A dini pëse? Sipse prej pasoja dhe që këndohë? ka ndohë? Ka thon i ma Mahmedi mës më me mërë muhe, mërë i hadithit. Ka thon i bo anifja mës më me mërë muhe, mërë i hadithit. Edhe qka pan e legjonë hadithin, e konkludon ki, me konkludimet e veta, edhe thot, Allah shpërplef, e shpërplefe ma Mahmedi në ma qëtu që ka qiluhe që do velan batë shikimi jëtë ma i fuqishëm se shikimi atina. E të hamenja, po, jau hamenja njërzë vësatë. Allah unar ujtë. Kjo është mos edep. Kjo është mos edep me imamat e tonë. Dhe da përmenjme se prej edepit, prej edepit me kryesat, është edepit me mësusit, me arsimtarë, me ulemat, me ata qka ta kam bardë ti fejën e zotit të bareke. Va te ala. Andë e thot i bënkajim e lëgjëzije në fund dhe me këta e për ولا يستقيم لاحد قط الادب مع الله الا بثلاثه اشياء ذا nuk i drejtohet dikujt edebi me Allah vetem me se tri sendar tri gjera duhet me pas njeriu per mu kon edebli i edukuar me Zotin te bareke u teala epara maarifatuhu bi asmahi wa sifati me njehoft Allahut emrat dhe cilset emrat dhe cilset dhe njeja emrat dhe cilset dikush mendon se me njehoft me i ledzuat hadithen që e ka të rëspetu iman të në të në midhiju, i ledzuat e emra dhe këtë, ja, jo, ja, jo. ajo nuk është, emri Allahu, gjelluar, ajo është sifat, ajo është sifat, dhe sifati është ezelit, ezelit, pa filim, gjitho emri Allahu, dhe gjitho sifati Allahu të është pa filim, që a në kuptëm kërë pa filim, pa filim ka që i në cilësumë më ata, dhe kuptimi kësa ju ka nevoj për, për, për kapje të shëndosh dhe monamani doza privilegji kuptimit të Fes nuk është në dorë të Xhikuna Muawija ibn Abi Sufyan transmeton Imam Buhariu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men yuridillahu bihi khayran yufaqqihuhu kujt allah ya do khayrin ja ban fiq me pas fiq te fes yufaqqihu fi din inshallah yufaqqihu fi din kujt i adhrit o ket hadith sahabe sahabë pja drejton që më të më tonë sahabë pja dhe thotë ju ketë nuk e kiti privilegjën me kuptu fejën sa nuk e nuk e drejton neve dhe hadithi shkon në, në vetën e e atyri shka e ka në dëgjuër në vetën e dytë atyri shka e ka në dëgjuër ata ku shka bon, e në dëgjuë ku shë jam shokët e penga mesra penga mesra pilavdara ta që e ka nësu fejën të pohën ju ketë e ti në fejën nuk e ka ditë e burera si halidi e burera gjikant në fejë Nuk i ka dit e ka ditë Abdullah ibn Mas'ud sikur janë për betevivat të mfun. Jo. Ka njëriu, ajo ka sahabi, i ka thënë sa? A, a, a përkthelet fëmia? Çohet doboks, po pse përkthelet fëmia? Do thon, shikoj kuptimin, këtë nuk e kupton fare. Ne do të them, po, kush nuk mëshiro, nuk mëshirohet. Çka më bëu se Allah ja ka marrë juve bucin prej zemrës. Shikon? Me ka dhënë fëm, me sahabi. Çka më bog Allah se Allah t'i ka marrë bucin prej zemrës. E kësaj sahabi. Nuk janë barabartë me muadhi për një gjevelin ki, asë me bubekrin, asë me omer, nuk janë njësoj. E nësa mesin e tëre ka privilegje në kuptimin e fesë, në, në shekull e pesmejtësot, anë ka privilegje të mloja. Kuptimi emra dhe qësive të Allah, kjo shumë e madhe, kjo shumë e madhe. Ua ma arifatuhu bidinihi wa sharqih, dhe me mësu fejn dhe shëriatin, me mësu fejn dhe shëriatin. وما يحبه وما يحب وما يكره اشكا دون الله اشكا urrain ونفس مستعده قابله لينه سبحان الله لما كون ادبل ما الله جل وعلا يدوت هذه السيتجه الثالثه ني نات مستعده ابرديتور قابله پرانوسه ثيفسه لينا ابوت متهيئه لقبول الحق e përgatitur dhe e stërvitur dhe në gjendje gatishmërie për ta pranuar të vërtetën ilmen madhe وعملا dhe me punë uhalen dhe me gjendje wallahu almustaam dhe për këtë kta kërkohet dinj për Allah te barrekulla jalla Allahu jalla wala lusim se Allahu jalla wala namun soje me kuptuar emra te tina me moe ta mundshme me kuptuar fenetin e tina sheriahten e tina vet na boje me nefs me shpirt te përgatitur te but me tok pjellore e cila e pranon ujin dhe e jep frytën e vet elusim allahun jelle wala qallahu te bareke we taala dabon te edukuar me zotin ton dabon te edukuar me peigamberin sallallahu alei wasallam elusim allahun jelle wala qallahu te bareke we taala dabon me adab me njerzit me me mersiell dhe me me edukate larte elusim allahun jelle wala qallahu te bareke we taala arinin e musliman ve allah te vdeson elusim allah te bareke we taala qallahu jelle wala men salmeku btufia ala zotin fjalen e peigamberit sallallahu alei wasallam أَنُسِمَ اللَّهُمْ جَلَّ وَعَلَةَ شَعْلَهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى مسلمان تقدسان الله تندهمن تبورغوس تا مسلمان والله تليران يتيمات قام نورة الله تنبولان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين